وسلّم تسليماً كثيرة أما بعد ما أشر الإخوة رحمكم الله في كتا كتا كتاب ملأنجُدَكَنَّ كَأَجَانِ كِتَابَ دَرِيّ بَمْبَهَاسَنَ كِتَابَ الْفُسُولِ فِي سِيرَةِ الرَّسُولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ كَرِيَ الْحَافِظِ إِبْنُ كَثِيرٍ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى إن كتاب مسي ملأنجُدَكَنَّ Penjelasan al-Hafidh berkaitir yang menarankan tentang kejadian Sulhu al-Fudaybiyah, terdahmian al-Fudaybiyah dan telah kita jelaskan poin-poin kesepakatan yang terjadi antara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang mewakili kaum muslimin dengan Suhail bin Amr yang mewakili orang-orang musyrik. Lalu kemudian mereka pun berjalan di atas kesepakatan tersebut. Terkecuali apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang wanita-wanita yang mukminah yang mereka meninggalkan Makkah menuju ke Al-Madinatul Nabawiyah apabila benar mereka adalah kaum mukminat, maka tidak diperbolehkan kembali ke Makkah disebabkan karena wanita mukminah tidak dihalalkan berkumpul dengan seorang kafir kahunnah hillul lahum walahum yahilluna lahunnah Maka ini pengecualian yang diterangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang keluar dari poin-poin kesepakatan antara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan pihak orang-orang kafir musyrik dan juga telah dijelaskan bahawa Nabi Alaihi Salatul Salam memutus Uthman ibn Affan radhiyallahu taala anha untuk mendatangi penduduk Makkah. Memberitakan kepada mereka bahawa kaum muslimin datang. Bukan untuk berperang dengan mereka. Namun mereka datang untuk menunaikan ibadah umrah. Yang kemudian ketika itu. Kaum Quraisy Mereka sempat menawarkan kepada Uthman ibn Affan. Untuk menunaikan ibadah umrah Terlebih dahulu. Dan Uthman ibn Affad radhiyallahu taalaanhu menolak permintaan dari orang-orang kafir Quraisy dan beliau mengatakan, "Tak utuf bia. "Qabla Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, wa saya tidak akan melakukan tawaf di Ka'bah sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu berkata Al-Habib bin al Kafir rahimahullah, "Walam yarji' Uthmanu waliyallahu anhu dan Belum lagi Uthman Ibn Affan Radiyallahu ta'ala Kembali Dari Makkah Menemui orang-orang kafir Quraisy. Hatta balagahu Sallallahu alaihi wasallam Annahu Qadqutila Uthman Hingga sampai berita Kepada Nabi Sallallahu alaihi wasallam bahwa Uthman Ibn Affan Telah terbunuh mereka telah membunuh Uthman, orang di Ini berita yang sempat menyebar dan sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Faham ya lidalikah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Maka ini membakar semangat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan beliau marah dengan berita yang memberitakan tentang terbunuhnya Uthman. Maka diaa as-sabahu kepada al-bayyati al Lalu Nabi Sallallahu alaihi wasallam pun mengajak para sahabatnya untuk berbayat, berbayat untuk bertempur, untuk memerangi orang-orang kafir yang mereka membunuh Ismail Shallallahu taalaanhu. Mereka berbayat untuk berperang, berperang hingga titik darah penghabisan fa ya'uuhu tahta shajaratin hunak maka mereka pun para sahabat membaiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bawah pohon yang ada di sana di al-hudaybiyah wakanat samurah dan pohon tersebut berwarna kecoklatan wa kana 'iddatu man bayya'ahu hunaka jumlatu Man kudamn ahlahu keluar mahu ilahudayiyyah. Dan ada pun jumlah, jumlah orang yang membaik at Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sana adalah sejumlah apa yang telah kami sebutkan sebelumnya yang keluar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menuju al-Hudaybiyah dan telah kita jelaskan sebelumnya bahawa yang sahih dan para ulama banyak menguatkan bahawa jumlah para sahabat yang ikut bersama Rasulullah SAW dalam peristiwa itu 1,400 orang. Maka sejumlah itulah mereka yang berbaiat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di bawah pohon tersebut Berbaiat untuk berperang hingga. Titik darah penghabisan. Diriwayatkan oleh Ibn Sa'ad dengan sanad yang sahih dari Nafi' bahawa Umar radhiyallahu taala anhu sampai kepada beliau berita bahawa ada sebahagian kaum mereka mendatangi pohon tersebut, pohon tempat dibayatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam oleh para sahabat dalam kejadian itu. Ada sebagian kaum datang ke tempat tersebut Lalu mereka Solat di sana ya, Lalu mereka Solat di sana Maka Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala ya, Melarang mereka Melakukan hal tersebut Lalu kemudian Umar memerintahkan Untuk segera memotong Pohon tersebut Khawatirkan Tempat itu Dianggap Memiliki keutamaan untuk mengerjakan solat di sana. Padahal, bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan kepada para sahabat untuk membayar beliau untuk perang, tidak ada kaitannya dengan pohon tersebut. Itu adalah hal yang yang karena Rasulullah dan para sahabat berada di dekat pohon tersebut, maka terjadilah bayat di sana. Tidak ada keutamaan dari pohon tersebut. Apalagi keutamaan untuk mengerjakan Salat di tempat itu Oleh kerana itu Umar Radiyallahu ta'ala anhu Mengkhawatirkan Akan dimanfaatkan oleh sebagian mereka yang jahil Untuk melakukan Perbuatan-perbuatan dikhawatirkan menjerumuskan pada Perbuatan bid'ah Perbuatan kesyirikan Maka Umar Radiyallahu ta'ala anhu Memerintahkan untuk memotongnya Nah, jumlah mereka yang berbaiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjumlah 1400 orang. Illa al Jaddah Ibnu Qais. Kecuali Al-Jadd bin Qais. Fa'innahu kana qad istatara bi lahu nifaqan minhu wa khuzlana. Di mana Al-Jadd bin Qais ini bersembunyi di balik untanya. Jadi dia tidak ikut berbaiat. Dia bersembunyi di balik ontanya. Ini disebabkan karena kemunafikan darinya dan kehinaan darinya. Ya, padahal berbaikat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk mati ketika itu adalah sebuah keutamaan, sebuah kemuliaan hingga Allah Azza Wajalla menurunkan firman-Nya, menarangkan tentang uh, keadaan mereka bahwa mereka adalah hamba-hamba Allah. Yang diridhai Allah subhanahu wa taala, LAKAD RADIYALLAH ANI AL-MU'AMININ, IZU BAYYOUNKA, LHP TSHJARA. Allah subhanahu wa taala telah meridai kaum Mu'minin, ketika mereka membayat Engkau wahai Rasulullah di bawah pohon tersebut, yaitu berbayat untuk berperang. Maka Al-Jad bin Qais menjadi orang yang hina. Dia bersembunyi dan menghindar dari pembayatan tersebut wa illa aba shariha hudayfa ibnu usayd فانه شهد الحديبيه dan demikian pula kecuali aba suraiha atau aba shariha hudayfa bin usayd dia menyaksikan al-hudaybiyah wa qila innahu lam yubayyi' wa qila bal bayya' terjadi perselisihan tentang abu shariha ini apakah dia ikut membaiat rasul alaihi salatu ada yang mengatakan bahawa dia tidak berbayat, ada pula yang mengatakan bahawa dia berbayat kepada Rasulullah SAW. Wakana awalaman bayayayu ma'idin Abu Sinan dan orang yang pertama kali membayat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika itu adalah Abu Sinan Wahab bin Mihsan. Abu Uqasha ibni Mihsan. saudaranya Uqasha bin Mihsan. Berbayat kepada Rasul yang pertama kali. Waqila Ibnuhu Sinan Ibn Abi Sinan. Ada pula yang mengatakan yang pertama kali bukan wahabnya tapi anaknya. Yang bernama Sinan. Sinan Ibn Abi Sinan. Wa bayat salamah Ibn Al-Aqwa'a radhiyallahu anhu yawmai zin thalata meraj. Wa bayat dan salamah Ibn Al-Aqwa'a. Membaikat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika itu itu sampai tiga kali sampai tiga kali Salam Abdul Aqwa membaikat Rasulullah. Bi amri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lahubidzalik. Hal ini berdasarkan perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang hal tersebut. Ya, jadi Salam Abdul Aqwa ini berbaik sampai tiga kali. Awal kali sejumlah orang yang berbaikat Salama bin Al-Aqwa ikut berbaiat. Kemudian kali yang kedua, pertengahan baiat, Salama bin Al-Aqwa ikut lagi berbaiat. Kemudian yang terakhir, sekumpulan berbaiat kepada Rasulullah, Salama bin Al-Aqwa ikut lagi berbaiat. Dan ini yang diperintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada beliau. Adapun hikmahnya mengapa terjadi pengulangan dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kepada Salamah untuk mengulangi pembayatan tersebut Untuk semakin uh, Menguatkan akad perjanjian beliau uh, Di hadapan Rasulullah Sallallahu alaihi Wa ala alihi wasallam Ada pula yang mengatakan bahawa Karena Salam Adnul Akwa Dia berperang Siap berperang dengan berkendaraan Kuda dan terkadang pula Dengan, dengan Tanpa berkendaraan Maka berbedanya keadaan ini Menunjukkan Berbeda pula bayat yang dilakukan oleh Salamah bin Aqwa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kama rawahu Muslimun anhu sebagaimana diriwayatkan oleh lima muslim. Wa wada'a sallallahu alaihi wasallam ihda yadaihi 'an nafsihi alkarimah. Thumma qala. Dan pada bayat tersebut Nabi sallallahu alaihi wasallam meletakkan salah satu tangannya dari diri beliau sendiri yang mulia. Jadi beliau menjulurkan tangannya sendiri, lalu beliau mengatakan ini perwakilan dari Uthman radhiyallahu taala anhu. Ya, ini perwakilan dari Uthman radhiyallahu taala anhu. Fakkan dahlik ajalla min syuhudihi tilk albayah maka itu lebih mulia bagi Uthman radhiyallahu taala Anhu meskipun beliau tidak menghadiri bayat namun itu lebih mulia karena Rasulullah yang mewakili beliau. Tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mewakili tangan Uthman radhiyallahu taala anhu dalam baiat tersebut itu lebih mulia bagi Uthman radhiyallahu anhu. Wa anzal azza wa fi dzalik dan Allah Subhanahu taala menurunkan firman-Nya tentang kejadian tersebut, laqad radhiyallahu 'anil mu'minin. Ith yubai'unaka tahta syajarah Sungguh Allah subhanahu wa ta'ala Salah meribai kau mu'minin Ketika mereka membai'atmu Di bawah pohon tersebut Waqala sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam Dan bersabda Rasulullah alaihi wa sallam La yadkhulu ahadun Mimman bai'at tahta syajaratin nara Tidak akan masuk ke dalam neraka Siapa saja. Yang membayat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di bawah pohon ketika itu. Hadis firman Imam Muslim. Maka ini berita gembira dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Siapa saja yang ikut berbayat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam peristiwa itu tidak akan masuk ke dalam neraka. Tidak akan masuk ke dalam neraka. Mereka mendapatkan jaminan al-jannah dari Allah. Subhanahu wa ta'ala dan Allah Azza wa Jal Telah meridwai mereka Oleh karenanya ketika Khatib bin Abi Balta'ah Khatib bin Abi Balta'ah Ketika beliau melakukan uh, Perbuatan yang Merugikan kaum muslimin Yang hendak membocorkan rahasia kaum muslimin Maka sebagian para sahabat Ingin memenggal leher Khatib bin Abi Balta'ah Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Mencegahnya dan beliau mengatakan bahawa sesungguhnya hal telah hadir dalam peristiwa perang Badar dan juga perang Al-Hudaybiyah. Perang Badar demikian pula membayar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam bayat Ridwan tersebut. Fahatihi bayat Ridwan maka inilah yang disebut dengan bayat Ridwan. Disebut bayat Ridwan sebabkan karena mereka yang menghadiri baiat tersebut adalah orang-orang yang telah mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Walamma faraga Nabi sallallahu alaihi wasallam min muqadahatil musyrikin kama qaddamna dan tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam selesai dari menetapkan poin-poin perjanjian dengan kaum musyrikin sebagaimana yang telah kita sebutkan syara'a fi tahalluli min umratihi Maka beliau pun mulai membatalkan umrahnya. Tahallul beliau, ya, beliau tahallul dari umrahnya. Tidak jadi menunaikan umrah. Selesai. Nah, sebagaimana dalam isi perjanjian bahawa jangan mereka masuk ke Makkah untuk menunaikan ibadah umrah pada tahun itu. Tunggu tahun berikutnya. Wa amran nasabidalik dan Nabi saw memerintahkan kepada kaum muslimin. Untuk ikut tahallul. Membatalkan umrahnya. Fasyakka alaihim wa tawakafu raja'a naskhih. Maka ini membuat para sahabat merasa berat. Merasa berat untuk membatalkan umrahnya. Dan mereka berharap-harap. Mungkin hukum ini dihapus. Dilanjutkan saja umrahnya. Mungkin poin-poin peraturan itu dihapus. Dilanjutkan saja umrahnya. Ini harapan para sahabat. Ya mereka masih merasa berat. Gimana kok? Sudah jauh-jauh, berangkat dari Madinah, sudah mendekati Makkah, sampai di Hudaybiyah, tinggal masuk ke dalam kota Makkah. Lalu kemudian mereka harus membatalkan umrahnya. Hal yang berat bagi para sahabat. Padahal Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam telah tahlul. Fahqadibah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam inzalik. Maka ini membuat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam marah kepada mereka, disebabkan karena mereka tidak mengikuti apa yang Uh, diperintahkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam dan para sahabat sebagaimana kita ketahui uh, merasa bahwa memang isi dari perjanjian Hudaybiyah itu sangat merendahkan kaum muslimin menurut anggapan mereka ya. seakan-akan isi dari perjanjian tersebut memihak kepada orang-orang kafir Quraisy. ini yang membuat mereka berat maka Nabi Alaihi s.a.w pun marah Padahal Allahumma salamah tafakkalalah hadalik. Lalu beliau pun mendatangi Ummu Salamah dan mengatakan kepadanya tentang hal tersebut. Fakalat maka Ummu Salamah mengatakan: "Uchrj anta ya Rasulullah, fadzbah hadyka wahli kraska. Engkau keluar wahai Rasulullah. Maksudnya perlihatkan kepada para sahabat bahwa engkau telah tahallul. Keluarlah wahai, wahai Rasulullah. Sembelihlah hadyumu dan Gundullah kepalamu agar mereka melihat bahwa engkau telah tahan lul selesai. Wanasu yadbaunak ya Rasulullah dan kaum muslim akan mengikuti engkau hai Rasulullah. Fakaraj fakala dalik maka Nabi shallallahu alaihi wasallam keluar dan melakukan hal tersebut. Ketika para sahabat melihat apa yang diperbuat oleh Nabi shallallahu alaihi wasallam. Fabadzaranna suilamu wa fakatih maka kaum Muslimin pun berlomba-lomba untuk mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fhalqu kulluhum illa Uthman bin Affan wa Abu Qatadah al Harith bin Rabi'i maka mereka semua mencukur, menggundul. Afan, mereka semua menggundul kepalanya kecuali Uthman bin Affan dan Abu Qatadah al Harith bin Rabi'i. Adapun keduanya mereka hanya memendekkan dan tidak menggundul. Dua-duanya diperbolehkan. Menggundul lebih asal daripada memendekkan. Namun dua-duanya diperbolehkan. Dan yang dimaksud memendekkan yaitu mengambil seluruh bahagian rambut. Bagi lelaki. Ada sebagian kaum muslimin ketika mereka tahallul. Mereka mengambil sedikit saja rambut. Seperti halnya wanita. Seperti wanita dan ini wahai muslimin rahimakumullah tidak uh, tidak bermanfaat dan tidak dikatakan itu sebagai taksir memendekkan dzakarahu suhayli fil raudul unuf disebutkan oleh suhaili dalam ar raudul unuf wa kada ba'dhum yaqthalu ba'dhan dan hampir saja sebagian mereka membunuh sebagian yang lain karena sedihnya mereka dengan kejadian itu sedihnya mereka dengan isi poin-poin yang ada dalam perjanjian Hudaybiyah. Liannahum yaruna al-musyrikin qad alzamuhum bi syurutin kama ahabbu. Karena mereka melihat orang-orang musyrik telah mengharuskan mereka, telah menetapkan kepada mereka syarat-syarat seenak mereka, sesuai kehendak mereka. Jadi seakan-akan isi poin uh, perjanjian Al-Hudaybiyah itu dalam pihak orang-orang musyrik. Orang-orang musyrik merasa menang dengan isi perjanjian itu. Namun mereka tentu tidak mengetahui apa yang dikandalkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ajabahum sallallahu alaihi Wasallam ilaiha. Lalu Nabi sallallahu alaihi Wasallam menyetujui syarat-syarat tersebut. Semakin membuat sedih para sahabat. Wa hadha min farti syajaatihim radiyallahu anhum. Dan ini tentu ya, rasa sedih yang dialami oleh para sahabat. Disebabkan karena keberanian mereka. Keberanian mereka dalam membela agama Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ala nasrul islam. Dan semangat mereka untuk menolong islam. Menolong kaum muslimin. Menolong agama Allah subhanahu wa ta'ala. Walakinna Allah azza wa jalla. A'alamu bihaqa'i khil umur. Wa masalihihah minhum. Akan tetapi Allah azza wa jalla. Lebih mengerti tentang hakikat-hakikat yang terjadi lebih mengerti tentang kemaslahatan-kemaslahatan yang ada pada mereka. Wa li hadzal lamansarafa madinah Oleh karena itu ketika Rasulullah sallallahu kembali ke Madinah di tengah perjalanan anzalallahu azza wa jal 'alaihi suratal fathi bi kamalha. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam suratul fath Seluruhnya dari awal hingga akhir. Inna fatahna maka fatah Mubinah dan seterusnya sampai kepada firmannya Muhammadun Rasulullah. Wina fi dalik dalam kejadian tersebut. Wala wa Abdul bin Mas'udin radhiyallahu an dan berkata Abdullah bin Mas'ud, Inna kum taudhuun al Makkah, wina makunna na taudhuu fatah Hudaybiyah. Sesungguhnya kalian menganggap yang namanya kemenangan itu adalah kemenangan dalam peristiwa Fathu Makkah dan sesungguhnya kami menganggap justru kemenangan sesungguhnya itu ada dalam peristiwa Al-Hudaybiyah itulah kemenangan yang sesungguhnya dan ini juga diriwayatkan dari Al-Bara bin Azib radhiyallahu taala anhu yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari semakna dengan apa yang diucapkan oleh Abdullah bin Mas'ud kalian menganggap bahawa yang namanya kemenangan adalah Fathu Makkah Memang benar kata Al-Bara bin Azib. Fathu Makkah itu adalah fath. Akan tetapi kami menganggap fathu yang sesungguhnya adalah fathul Hudaybiyah. Kejadian Rasulullah SAW menetapkan poin-poin perjanjian dengan orang-orang kafir Quraisy. Quraish. Dan telah benar apa yang dikatakan oleh Ibn Mas'ud RA. Fa'innallahu subhanahu wa ta'ala Jalalahadihi hiya sabab fi fath makkah kama sanadzkuruhu ba'du insyaallah ta'ala dan sesungguhnya Allah Subhanahu ta'ala telah menjadikan peristiwa Hudaybiyah itu menjadi sebab ditaklukkannya kota Makkah dan kaum muslimin kaum muslimin meraih kemenangan sebagaimana yang akan kami sebutkan setelahnya insyaallah ta'ala Waguza min hadhis Khaybar salfan watajilan. Lalu kemudian Allah subhanahu wa taala mengganti peristiwa Khudaybiyah itu dengan munculnya peristiwa berikutnya, yaitu kejadian perang Khaybar. Ini adalah ganti dan ini adalah merupakan pergantian yang dipercepat oleh Allah subhanahu wa taala. Ya, di mana peristiwa Khaybar itu tiba setelah. Kejadian al-Hudaybiyah. Tidak lama berselang diantara keduanya, Alhamdulillah. Dengan demikian selesai pembahasan kita tentang kejadian Sulhu al-Hudaybiyah dan berikutnya, InsyaAllah Taala kita memasuki pasal yang menjelaskan tentang perang Khaybar. Sampai di sini wahai Ridawana. An Nihal Hamdulillahirobbilalamin. Tafallu haftulhumullah. Thank <laughs> you.